ولا نغون يا فم في <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkesempatan kita membaca Al-Qur'an Subhanahu wa taala di kesempatan bagi yang pagi ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk di majelis ilmu. Semoga menjadi bekal kita semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat fillah rahimani wa ta'ala wa innallaha jami'an فخير وملاصه بتاي بتا برم ابو وليت قد شرحه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala "Aamantu billahi wa bi mla'ikatihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa aamantu bil qadar" wa aamantu bi rasulillahi wa bi wajha rasulillahi ala al-radi rasulillahi wa ala hadha daraja as-saff wa Wa kulluhum mutafikun Ala l-Iqrahi wa l Dan dengan man hajj inilah Salafus saleh dan juga para Imam Khalaf radhiyallahu anhu Rahimahumullah ta'ala mereka semuanya Mengikuti jalannya para Salafus saleh, Jalannya as Yaitu sahabat tabi'in dan Tabi'ut tabi'in wa kulluhum al-iqrar wal imrar dan semuanya bersepakat untuk al-iqrar wal imrar untuk menegaskan, menguatkan, mengakui dan juga al-imrar yaitu uh, menerima makna sesuai dengan datangnya lafaz tersebut Walisbatulimawaroda mengsembunyikan sifat fi kitabilahil rasulnya terasulidi dan menetapkan atas semua yang ada dalam perkara sifat. Dia ya menetapkan semua perkara yang uh, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara sifat. Minalaihtaqatilitaqwidihi tanpa mentaqwilkan sifat-sifat tersebut. Wakat alona. Bukti fa'iyah sarim, umirna, bukti fa'iyah dan kita diperintahkan untuk mencukupkan diri dengan sarim, dengan asar-asar uh, mereka, dengan peninggalan-peninggalan mereka, yaitu para salafus sahabe. Walid tidak di mana riim dan juga mengambil idea, mengambil petunjuk dari mana riim, dari petunjuk-petunjuk mereka. Eh, kau ni uakhati Allah. Semoga di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca syarah dari Syekh Sulaiman Al Fauzan Al Fadlullah Taala. Al dikrar dan al imrar. Al dikrar bila dan al imrar bila. Karena jatuh yaitu menetapkan perkara tersebut wa ingrullahi dan juga dia ya, memaknainya sesuai dengan makna yang datang di dalam dalil tersebut kamajaat min ghairi sebagaimana datangnya dalil tersebut yaitu dalil tentang kabar aswali wa dalil tentang sifat yang pembahasan kita tentang asma dan sifat min ghairi ta'rudin tanpa masuk dalam takwil dan tahrif tanpa mentakwilkan nama dan sifat tersebut, tanpa mentahrif nama dan sifat tersebut. Wa inna yumirruna hakama jaa. Tetapi ya mengambil makna tersebut, ya yumirru amrro yumirru. Ya imror itu artinya melewatkan Jadi kata marro ya murru, marro ya durru itu artinya lewat. Amrro yumirru itu melewatkan. Artinya Ya, memaknainya sesuai dengan makna yang ada di dalam dalil-dalil tersebut. Alif, alfa, dihawamaniha sesuai dengan lafadz dan makna yang ada di dalam dalil-dalil tersebut. Inilah aqidah Anusna Warjama. Walayakaribuna aleha dan mereka tidak menentang, tidak mempertentangkan makna yang ada di dalamnya. Ya, ini yang perlu digarisbawahi ikhwani waqati fillah ajma'u Allah. Thariqatu as-salaf wa mansara min al min a'immatil huda. Itulah jalannya as-salafus saleh dan barang yang e, mengikuti jalan mereka dengan baik di kalangan khalaf, khalaf artinya orang-orang yang datang setelah setelah salafus saleh min a'immatil huda, mereka para imam-imam petunjuk. Itulah jalan mereka, memahami Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Berkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menerima lafaz dan maknanya apa adanya sesuai dengan apa yang terkandung di dalam lafaz-lafaz tersebut. Sa'ian al-iktifa li atharihimuddin yaitu mencukupkan diri dengan peninggalan para salafus salih dalam agama. Dia ya, tidak mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Allah Taala bersabekon awaluna mina muhajirina walansar dan orang-orang yang telah mendahului, ya, di kalangan para muhajirin dan ansar, wadzimun sabab al dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, orang orang yang mengikuti Mereka as-sabikun al-awalun Mereka maksudnya adalah as-sabikun al-awalun Yaitu mereka Para-orang yang mendahului umat ini Yaitu para samabat Ridwanullah alaihim ajma'in Dan di kalangan para muhajirin dan ansur Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Biasan apa janji Allah wa Maka Allah mereka, wa Pada mereka Maka Allah ridho pada mereka dan mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa mereka riba dan mereka di diri, diribui. <coughs> Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin." Ya, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rashidin, para salifah yang mendapatkan petunjuk, al mahdiin mendapatkan hidayah min ba'di setelahku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hari ini memberitahkan pada kita semuanya Untuk berpegang teguh Kepada sunnah Nabi Dan sunnahnya para Khulafa Ar-Rasidin Wahada Amrun Biktifai Azadihim Inilah perintah dari Allah dan Rasulnya Agar kita berpegang teguh Mencukupkan diri Dengan Azad mereka Dengan peninggalan-peninggalan mereka Dengan semua ya, Perkara yang ada pada mereka wa sayru dan berjalan ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk mereka al-manar al-alamat yaitu tanda-tanda alat-alat yang kunu al yang ada di jalan-jalan yastadilu bihasalik -jalan. yang digunakan oleh pengguna jalan ya tanda-tanda lampu-lampu yang digunakan oleh pengguna jalan yaitu mana ya al -mana. maka Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka seyuru alamanariim berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ada pada mereka. Wa khizrna al-muhyidzah dan kita diperingatkan dari al-muhyidzah dari perkara-perkara yang muhdas perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wa khbirna an-nahatul alalat dan kita dikabari bahwa al-muhyidzah an-nahat Ha, kembali kepada ini berkata bahwa al-ihdats adalah fatolana adalah kesesatan. Fatolana <tuh> Nabi <tuh> sallallahu alaihi wasallam alaihi <alaatz> wasunnatil <internally> khulafa ar-rasyidin ya Nabi sallallahu wasallam wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Akhawanku akhwatikhila ahzanillahu wa <networking> yakum fil ya disebutkan dari dalil dari perkara tersebut oleh kalimat menepuh damai, rahmat Allah taala ketika kita diperingatkan dari perkara dasar perkara fitnah perkara yang baru di dalam agama dan bahwa munafik adalah perkara kesesatan, ya bahwa munafik adalah kesesatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersa'at dengan hadis ini alaikum bis sunnati, sunnatil khulafah al-rashidin, al-mahdiyyin, amin ba'di, abdu' bin nawajid, ya. Hudhirna bin al-mahidathat wa dhalika bi'awli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna khair al-hadithi kitabullah, wa khair al-hadihi Muhammad Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wasyarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin wa laha wala laha wala laha fil nah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dia di dalam khutbatul hajah di dalam mukadimah khutbah beliau beliau menyebutkan hadis ini inna khayral hadis qawlullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, kitab Allah. Wakil Nabi dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Kecil umur ini datar tuha. Sejelak-jelak perkara adalah perkara yang baru yang diadakan di dalam agama ini. Wukul Muhammad bidah dan semua perkara yang baru adalah bidah. Wukul wukulla bid'ah anton tolal dan semua bid'ah adalah kesesatan. Wukul tolal dzatin finar dan semua kesesatan itu ada di dalam di dalam neraka Walmunar bil sunnatihisalallahu alaihi wasallam ma'asabat anhu min kaulin atau firlin atau tqrir yang dimaksud dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil sunnatih wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku apa maksudnya sunnah tersebut sunnah adalah ma'asabat anhu semua yang telah tetap dari nabi semua yang telah jelas datang dari dari nabi sallallahu alaihi wasallam Min kaulin aul fi alit takrir. Apakah itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, Penetapan Nabi? Ya, sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi itu namanya takrir. Ya, sesuatu yang eh, dibiarkan oleh Nabi maka itu termasuk dari sunnah Nabi. Maka semua perkataan, perbuatan dan juga takrir itu masuk ke dalam penamaan sunnah. Ini adalah sunnah Nabi. Artinya ini adalah datang dari Nabi. Kullu ma war da'ahu sawallahu alaihi wasallam faina husnna yajibu al ahdhu bihi. Semua yang datang dari nabi maka itu disebut dengan sunnah dan ini wajib diambil, wajib dipegangi. Khwani waqtifilah asalnya bahwa yaqum idilah. Ya beberapa penggunaan dari kalimat sunnah. Sunnah di dalam pembahasan aqidah itu artinya. Semua yang datang dari Nabi, apakah itu perkara ya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya penetapan Nabi, ya apakah itu terkait dengan perkara yang wajib, terkait dengan perkara yang sunnah, maka semua yang datang dari Nabi disebut dengan disebut dengan sunnah dalam pembahasan aqidah, yang berbeda lagi dengan pembahasan fikih sunnah artinya adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala ditinggalkan tidak berdosa itu sunnah di dalam bahasa fikih tapi sunnah di dalam bahasa aqidah artinya semua yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam walla'tamur rasul fa khudhuhu wa manhaqum anhu fakuru apa yang didatangkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian fakhudhuhu maka ambillah maka peganglah wa manhaqum anhu fa dan apa yang dilarang oleh nabi Ya dari perkara tersebut, fantehu maka berhentilah, maka tinggalkanlah. Walikau dihitaalah tukkan ala kufir Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana, yaitu teladan yang baik, contoh yang baik. Walikau dihitaalah majidir Rasulah fakadatul Allah. Demikian juga. Firman Allah Subhanahu wa taala man yuti ar-rasul faqad ataa Allahu man yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad Allah maka sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala Dalil-dalil ini ikhwani wa aqdi fillah rahimakumullah adalah dalil perintah agar kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah berpegang teguh dengan semua perkara yang datang dari Rasulullah Yada bayyidhatan min al-adillati allati ta'muru biittiba'i rasuluhu wa ta'atihi wa al-akhli bi mawrad anhu dalil dalilain allati yang semuanya memerintahkan kepada kita untuk ittiba' kepada Rasulullah agar kita mentaati Rasulullah SAW dan mengambil semua perkara yang datang dari ya datang dari Rasulullah SAW alaihi wasallam وكذلك sunnatul khulafaihi ar-rasyidin Abu Ya, demikian juga setelah sunnah Rasulullah, Sunnah berikutnya yang wajib kita pegangi adalah sunnahnya para Khulafa'ur Rasyidin. Mereka adalah pengu Khulafa'ul Arba'ah yaitu para khalifah yang berjumlah empat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Wa haulahum al-Khulafa'ur Rasyidin. Mereka Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali yang di mereka adalah Qurafa empat, Qurafa ar-Rasidun, di mana Nabi S.W.T. merintahkan kepada kita untuk mengambil sunnah mereka, untuk memegang sunnah mereka, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kerjakan, ya agar kita berpegang teguh dengan sunnah mereka. Di atas sunnah itu Rasul S.W.T. karena sunnah yang mereka kerjakan juga adalah sunnahnya. Rasulullah SAW. Apa yang diambil dari Rasulullah, apa yang dipelajari dari Rasulullah, itu yang mereka ambil, ya para ulama Araba dari Rasulullah SAW. Fahu aladina yahkiqun dan itibah dari Rasul. Maka mereka adalah orang-orang yang, ya, yahkiqun yang merealisasikan, yang melaksanakan itibah kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi yang terbaik, mereka adalah sahabat yang terbaik ya sebagaimana disebutkan dalam hadis khairu ummati qarni sebaik-baik umatku adalah generasiku yaitu mereka para, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan pemimpin dari para sahabat tersebut adalah mereka berempat ar-rasulafa Al ar-rabi'ah Al al-mahdiina Al min ba'di abu aliha bin al-wajih wa ia muhtazat Para sarifah yang empat tersebut Abu Bakar, Umar, Basman dan Ali, mereka semua ahli. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, bimbingan. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Altu Alaih Minawajid, peganglah dikitlah dengan gigi geraham. Wahai kamu yang dahsyat umur dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini wa ashabuhum birrusyid wa ar Nabi SAW menyifati para sahabat itu dengan arus ar dengan ar-rusydu wa ar-rusydu ddu artinya arus ar adalah lawan dari kata al-ghaib yaitu kesesatan wa al-huda wa ittiba al maksud daripada arus rus ya ar mereka yang mendapatkan petunjuk ar-rusydu bermakna al-huda yaitu petunjuk Ar-rusydu ittiba'ul haqq yaitu mengikuti mengikuti kebenaran. Sehingga para sahabat yang disifati oleh Nabi Ar-Rasyidun artinya mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah. Mereka orang-orang yang selalu ittiba kepada kebenaran, selalu mengikuti kebenaran. Wal ghayu ad-dalalu al-inhiraf 'anil haqq sedangkan al ghay kesesatan adalah ad-dalal yaitu kesesatan oleh hero dan penyimpangan dari kebenaran. Fa ar-rasiduna anhum thumma wasfahu wasl akhir faqala al-mahdiyyin ay alladhina hadahu Allah li Sifat yang berikutnya ar-rasidun kemudian setelahnya al mahdiyun ya ar-rasidin al al-mahdiyy mereka adalah Al-Ladina Allah li ittiba'il mereka adalah para sahabat yang Allah berikan hidayah. Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk mengikuti untuk mengikuti kebenaran. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah tuntun mereka untuk mengikuti mengikuti hidayah dan kebenaran tersebut. Wa man ittaba'a al-muhtada faqad Ya barang siapa yang mengikuti orang yang mendapatkan petunjuk maka sungguh dia akan mendapatkan akan mendapatkan petunjuk Ini maksudnya adalah mereka Para, para khulafa ar-rashidun Yang mana mereka mengikuti jalannya Jalannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ikhwani wa akhmati filah Rahimahumullah Kemudian Abu alaihi bin nawajid Gigitlah, peganglah dengan gigi geraham. Abu alaihi Ya'ni sunnata ar-rasul Sallallahu alaihi wa sallam Sunnata khulafaihi ar-rashidun Yaitu gigitlah ya sunnah mereka petunjuk yang ada pada mereka yaitu sunnah Rasulullah dan sunnahnya para khulafa ar rasidin ya gigitlah peganglah sunnah-sunah tersebut h dari robihi shidatu at-tamso maksud daripada menggigit dengan gigi geraham adalah berpegang teguh dengan kuat shidatu at yaitu memegang dengan kuat. Ya, you dalam penggunaan bahasa Arabnya, amtu aligi bina wajib bila istadat bihi. Seseorang yang ya menggigit dengan gigi gerangga itu apabila orang tersebut istadat sama bihi. Orang tersebut berpegang dengan sangat kencang, dengan sangat kuat. Kalau berik seperti orang yang tenggelam. Idza waqa'a mahu hablun apabila dia mendapatkan tali untuk ditolong ya farnahu yatamassad bihadhal habl maka orang yang tergelang tersebut akan berpegang kuat dengan tali tersebut li'alla agar tidak hanyut fa idza khasiya an yanfalita an yaj'ali 'udda 'alaihi bi nawajidihi jika orang tersebut khawatir, ketika memegang dengan kedua tangannya khawatir lepas dari tali tersebut Karena begitu berasnya ya, Arus air, maka orang tersebut akan menggigit tali tersebut dengan gigi gerahan Iyani ya. bi'atol sihiya, yaitu dengan gigi-gigi gerahannya Minal hirsi abal ibsan bihadal habul, karena Ya begitu kuatnya tidak ingin lepas dari tali tersebut di An-Nahushabilun Najat karena tali tersebut adalah jalan keselamatannya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misteri ada Al-Habbl. Ya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita semuanya untuk selamat dari semua fitnah dan kesesatan adalah seperti tali tersebut. Kalau seorang sedang tenggelam di dalam air. Allah di bia di analogi kalau kata seperti tali yang ada di tangan orang yang sedang tenggelam, apabila tali tersebut terlepas, lahlah sunthuh dia akan binasa. Demikian juga seorang apabila lepas dari sunnah Rasulullah saw maka sunthuh dia akan akan binasa. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi Abu Alih bin Dawajid, ya peganglah, ya dengan gigirahan kalian sunnah tersebut Wa yakum bawah dasar tempurung. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang ada-ada kan di dalam agama ini. Lama hasa, lama hasa. Alat masuk ibu Sunnah Nabi SAW. Naha anil mahdasah. Ketika Nabi SAW menganjurkan hasa itu menganjurkan untuk tak masuk dengan Sunnahnya, ya. Nabi kemudian juga memperingatkan agar menjauhkan diri dari perkara mahdasah, dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Jemul mahdasah, wahyul bid'atin ahdasah al al-muntadiyah. Perkara yang baru Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waiyakum wa muhdasar wa Apa itu muhdasar? Muhdasar, jawab dari muhdasar Artinya adalah semua bid'ah Yang diadakan oleh Ahlul bid'ah Wal bid'ah Wa muhdasatul umur Hiya ehda su syaitin fid'in Lah yakun minu Yang dimaksud dengan bid'ah Atau perkara yang baru adalah Mengadakan sesuatu dari agama Yang tidak pernah datang dari Rasulullah Mengadakan sesuatu Yang dianggap bagian dari agama Yang tidak pernah datang dari Rasulullah SAW Hadithi Fiyal Bida Kamu kata Rasulullah SAW Menamila amal Nisa alihi amruna fahuwa Al-Tun, ini sesuai dengan Saudara Nabi Siapa beramal atau mengamalkan Satu amalan tidak ada contohnya dari kami Fahuwa Radun Maka amalan tersebut akan akan ditolak Wafi riwayat Man ahdata fi amrinahadam alaih samimhu fahuwa radun Riwayat yang lain Menyebutkan Barang siapa ahdata Mengadakan sesuatu yang baru Fi amrinah dalam urusan kami Dalam agama kami Malaysia minhu bukan termasuk dari urusan agama kami. Fahwah rotun maka sesuatu yang baru tersebut tertolak. Faumur din lah tukbal bil ehda aziyah. Perkara agama tidak akan diterima dengan cara ehda aziyah, dengan cara mengadakan sesuatu yang baru dan dengan menambah-nambahi perkara baru di dalam agama bil jadibu atau masuk biha nasan wa bahkan wajibnya untuk berpegang teguh kepada apa yang sudah ada di dalam ya Al-Qur'an dan Sunnah apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah nasan wa ruhan ya baik itu secara nas maupun secara ruh secara makna Ya, baik secara lafadz maupun secara makna itulah yang harus kita pegang telusuri, yang harus kita pegang dengan kuat minubahir ziyadatir walan ushan, tanpa menambah-nambahi dan tanpa mengurang-urangi. Fakalimatu iyyakum kalimatu tahdir. Maka saudara-nabi, boleh iyyakum dan hati-hati kalian ini adalah kalimat tahdir, kalimat peringatan dari nabi. Fa'in aku lemah dia tentang vitaan, wakulah vitaan terpola dah, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah vitaan ah, dan semua perkara vitaan ah terpola adalah kesesatan Hadhihi kulihatun ammah Kalimat fahina kuli muhdatatin fita semua perkara yang baru di dalam agama adalah fita ini adalah kuliyah Yaitu mencakup ya keseluruhan sama cakupannya umum kuli muhdatatin fitdin fahiyabillam maka semua perkara yang baru semua perkara yang baru di dalam agama maka itu adalah fitah wale isyapuna agama muhdatatun fitdin hasanah ya dan tidak ada perkara baru di dalam agama ini yang hasanah yang baik ya tidak ada perkara yang baru dalam agama ini yang hasanah yang baik bid ah bid hasana, atau bin afdhin atau bidah di dalam agama kita ini yang hasanah sebagaimana yang guru ahlul thalalah atau al khadi'un bimaqad ila hunaka bi'ahhasana sebagaimana disebutkan oleh orang orang yang tersesat yang menyimpang dari jalan yang benar orang orang yang lalai dan tertipu dari jalan yang benar ya dikatakan bahwa ada di sana ketaatan hasanah adidaisafih bi'ahhasana abadan dan ini dibantah oleh syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala yang mengatakan bahwa di dalam istilah, di dalam agama ini tidak ada yang namanya bid'ah hasana, ya, tidak ada yang namanya bid'ah hasana. Abadan, selama-lamanya tidak ada yang namanya bid'ah yang hasana. Ya, wulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Dalilnya adalah Sabda Nabi Fainaulah mendata bid'ah, karena semua perkara yang baru adalah adalah bid'ah. Wafuulah bid'ah kongkolalah dari semua perkara yang bid'ah adalah kesesatan. Falladiah kull hunaka bid'ah hasanah orang yang mengatakan di sana ada bid'ah hasanah bid'ah yang baik bid'ah yang bermanfaat ya ruddu 'ala rasul maka sungguh dia telah menolak apa yang datang dari Rasulullah Apa itu yang datang dari Rasulullah sampai beliau quluma iddatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalal semua perkara yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan Ia qul kullu uḥdathati bid'ah wa kullu bid'ati ṭalalah wa hadha yaqul hunaka bid'ah hasanah ma hiya bid'alalah bagaimana habis mengatakan semua bid'ah itu talalah ya semua perkara yang baru adalah bid'ah sedangkan orang ini mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah ada sesuatu yang tidak sesat kata mereka hadha minad duḥadah ini termasuk ya penolakan penentangan kepada Rasulullah Faleisa hunaka fil din bita' hasana abadan fakullu bid'ah dhalalah maka tidak ada bid'ah di dalam agama ini dan semua bid'ah adalah sesat hadis ini adalah asal azim يرد على كل مبتدع يحسن البداه hadis ini adalah perkara yang pokok dalam membahas akidah dalam membahas bita' ah, ya Hadist ini adalah sandaran, pondasi di dalam membahas fitah bahwa semua fitah uh, itu adalah kesesatan, ya sehingga ini akan membantah mereka orang-orang yang mengatakan bahwa di sana ada fitah yang hasanah, yang mereka ucapkan kepada manusia bahwa di sana ada fitah yang yang hasanah iaqulu innaha ya. khairun wa innaha fiha ajrun wa fiha tansithun ala ibadah fiha wa fiha mereka orang-orang yang melariskan bid'ah yang mengatakan bahawa di sana ada bid'ah yang hasanah mereka mengatakan apa sesungguhnya perkara itu adalah baik ya itu yang diucapkan oleh mereka berbagai macam amalan-amalan bid'ah mereka mengatakan apa bahwa itu adalah kebaikan dan bahwa فيها ajr itu adalah ya pahala ketika seorang tahlil misalnya tahlil pahala ya seorang yang apalagi yang baca Al-Qur'an di kuburan misalnya yang baca Al-Qur'an pahala ya tapi bagaimana pelaksanaan mereka tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam sehingga menjadi menjadi bid'ah wafiha tansyid ala ibadah bahwa, ya bid'ah hasanah ini menyemangati orang untuk rajin beribadah yang memotivasi manusia untuk bentuk rajin beribadah wafiha wafiha dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang mereka sebutkan ya ini yang disebutkan oleh mereka orang-orang ya Menyimpang dari jalan yang benar dalam perkara, perlu mukjizat bid'ah maupun di bid'ah tunggalan. Nahul, ya, maka kita menjawab apa yang mereka sebutkan tadi, bahwa dalam bid'ah hasanah itu banyak kebaikan. Manusia butuh, manusia harus dimotivasi dengan perkara tersebut. Albidah oleh sifah khair, kita katakan bahwa semua bid'ah tidak ada kebaikan di dalamnya. Walisafiah anjer tidak ada pahala di dalamnya kuluhal wa kulluha ya semuanya adalah kesesatan semuanya adalah kejelekan wa kulluha mardu'a 'ala ashabihha semuanya ditolak itu kepada pelakunya kafana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi alkhairu wal kifayah maka cukuplah bagi kita apa yang sudah dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang sudah didatangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu cukup buat kita semuanya. Di dalamnya Al-Khairul Kifayah, di dalamnya ada semua kebaikan dan tercukupi dengan perkara tersebut. Ya kulullah ala aliyom akmal tu laum Satu dalil menunjukkan bahawa semua yang dikerjakan oleh Nabi sudah cukup dan semua kebaikan itu sudah ada di dalamnya adalah firman Allah al akmal tu pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan lakum dinakum agama kalian untuk kalian telah sempurna akmaltu, telah aku sempurnakan madhu fiyar rasul sallallahu alaihi Wasallam ilah wafat akmalallahu bihi ad-dinah tidaklah rasulullah sallallahu alaihi Wasallam wafat, kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini untuk manusia فَمَنْجَعَا يُرِي دُعَنِهُ بِسَتْزِيَادَةً بَعْدَ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ وَعَلِي وَسَلَمْ Maka barang siapa ya, yang datang ingin ya, mengadakan tambahan di dalam agama ini Tambahan dari apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah فَإِنَّهُ يَتَهِمُ bil بِالْجَدِرِ Maka sungguh orang seperti ini telah menuduh Allah dengan kebustahan Kenapa menuduh Allah dengan kedustaan? Karena Allah mengatakan al-yauma amantu, pada hari ini telah aku telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Karena dia mengatakan saya akan dia ya, mengadakan sesuatu yang baru, melengkapi. Maka sungguh dia telah mendustakan Allah, menuduh Allah dengan kedustaan. Yaqullahu akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Faiyudhifu ila dimsai anmin andihi Namun dia menambah nabai Di dalam agama ini perkara yang Datang dari darinya sendiri ya? Bukan dari Al-Quran dan Sunnah Fahadab katibun lillahi Azza wa Jalla Muttahimun al-Rasul bil-qitman Maka semua orang yang seperti ini Mendustakan Allah Dan menuduh Rasulullah Menyembunyikan sebagian syariat Yang datang kepadanya An-Nabwaha Azza al-Alihi al-Gumur ia adalah hadal muktabid. Ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang disembunyikan. Ternyata seorang muktabid, seorang alimul bid'ah, dia melihat ada sesuatu yang baru yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Rasul kata Mahalim ibayinha lmu mati seakan-akan dia menunduk Rasulullah. Bahawa Rasulullah menyembunyikan perkara tersebut. Rasulullah tidak menjelaskan perkara tersebut kepada siapa? Kepada umatnya. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadirkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la taftadi'u fa Ya, perkataan Abdullah Ibn Mas'ud R.A. Jadi tiba'lah kepada Rasulullah Ikutilah apa yang datang dari Rasulullah Janganlah kalian Membuat perkara berita Janganlah kalian mengadam-adakan perkara Yang baru itu. Karena sungguh kalian Sudah tercukupi dengan apa yang datang Dari Allah dan dari Rasulnya Apa yang dicontohkan oleh Rasulnya S.A.W Abdullah Mas bin Mas'ud min as-sabikin al-awwalina al-muhajirin Wa imtazu bil-ilmi wal wara wal-ibadah wal-iktidakil Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah termasuk dari as-sabikin al Termasuk dari orang-orang yang masuk Islam pertama Min muhajirin di kalangan orang-orang muhajirin wa ya'tazu kelebihan beliau ya kelebihan Abdullah bin Mas'ud adalah bil ilmi beliau adalah ahli ilmi seorang yang alim alwarq dia ya, seorang yang wara ya seorang yang memiliki sifat sifat wara ya sifat meninggalkan ya perkara-perkara yang syubhat perkara-perkara yang meragukan wal ibadah beliau juga ahli ahli ibadah Walik tidak kepada Rasulullah SAW Beliau juga terkenal dengan Iktidak kepada Rasulullah Ya kepada Rasulullah Salallahu alaihi Wasallam. sallam Fahuwa min akbari ulama'i sahabat Wa fukaha'ihim Ibn Mas'ud adalah termasuk Ya Dari kalangan akbar ulama'i sahabat Ya pembesar daripada Ulama'nya para sahabat Pembesarnya para fukaha Ahli fikirnya di kalangan para sahabat Ya kullu radiyallahu anhu ittabi'u Wa la tabtadi'u Faqad kufitum Wasiat beliau radiyallahu anhu Kepada kita adalah ittabi'u Ya Ittiba'lah kalian, ikutilah Rasulullah Ya'ni maja'afi kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW Ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran Dan apa yang Ada di dalam sunnah Rasulullah SAW Ya'ni maja'afi Ya, wa mithlu qawlihi ta'ala. Perkataan Ibnu Mas'ud ittabi'um ittib'lah اتبع kalian itu mirip dengan firman Allah, ittabi'u ma'un unzila ilaikum min Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tabtadi'u, ittabi'u wa la tabtadi'un. Naha Ibnu Mas'ud melarang kita semuanya dari iktida. Ya. Setelah muallif Al Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari Sunnah ya, tentang kewajiban kita untuk ittiba' kepada Rasulullah dan meninggalkan semua perkara bid'ah, maka kemudian Ibnu Qudamah mendatangkan perkataan-perkataan siapa para para sahabat tentang wajibnya kita ittiba' kepada Rasulullah. Untuk mencukupkan diri dengan semua perkara yang datang dari Rasulullah SAW. Walak tabtiriyum. Janganlah kalian ya melakukan suatu yang bid'ah, ah, perkara yang baru. Fahwa yutobiku aynon. Kaulah Rasul. Aleikum bissunati, bissunati lahukulah baarrosyidin. Maka ucapan walak tabtiriyum. Janganlah berbuat bid'ah. Ah. Janganlah mengadakan perkara bid'ah. Ah. Maka ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Aleikum bissunati, bissunati lahukulah baarrosyidin ya yang tadi kita bahas wa iyyakum wa ihdatsatil umur sesuai juga dengan sabda Rasulullah hatihatilah kalian dari perkara yang baru summa qala radhiyallahu anhu kufitum ya jika kalian yang tiba dan jika kalian meninggalkan semua perkara yang bid'ah, semua perkara yang baru dalam agama ini Fakat kufitum maka itu cukup untuk kalian ai kufitum al ma'muna maka semua kebutuhan kalian terhadap agama ini sudah tercukupi. Ya, la tahtajuna ila ziyadatin wa ila takallufin sehingga kalian tidak membutuhkan apa? ziyadah, tidak membutuhkan tambahan. wa la takalluf, tidak membutuhkan untuk bersusah-susah payah sampai kepada agama ini. Ya. Yakfikum anta malu di mana aqikatullahus sunnatirassulillah. Cukuplah kalian mengamalkan semua yang ada di dalam kitab Allah dan semua yang ada di dalam sunnah Rasulullah. Wamaqalahus sahabatul rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mencukupkan diri dengan apa yang diucapkan oleh para para sahabat radhiyallahu anhumajumain. Falwajib aliktidak dikitabillahi wa sunnati rasulihi Waliktidak a'idun bisahabati rasulillah s.a.w Alladinahum talamidhu al-rasul s.a.w Syed Suley Fawzad Tadkala beliau menegaskan bahawa Cukuplah kita untuk mengikuti Apa yang ada di dalam Al-Quran Dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah s.a.w Ditambah satu lagi dengan perkataan para sahabat Ya ditambah lagi dengan perkataan para sahabat Rasulullah Anhu ini sudah cukup kenapa demikian? Karena para sahabat mereka adalah talamizu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mereka adalah murid-muridnya. Ya tilmit tilmitnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang murid akan mengambil dari siapa? Dari gurunya. Ya, maka pemahaman yang terbaik terhadap Quran dan Sunnah adalah pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Ya. Apa yang diucapkan oleh para sahabat, apa yang dikerjakan oleh para sahabat, itu adalah apa yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hada wahidun akabirihim wa fadhilihim yusina bi hadhihi alwasiyah al'adzimah. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari yang membesarnya para sahabat, salah satu dari ulamanya sahabat, fukahannya sahabat, ya bahkan adi ibadahnya, adi waraknya para sahabat, salah satunya beliau, radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau menasihati kita dengan perkara ini, ya artinya perkara ini yang dia wasiatkan adalah perkara yang besar. Ya, pertama yang sangat mendasar di dalam memahami agama ini, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ya, ikutilah apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Janganlah kalian mengadakan perkara yang baru, jangan kalian perjaga sesuatu yang bid'ah. Faqad kufitu, maka cukup kalian dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini adalah ya wasiat yang agung dari ulama-ulama salaf radhiyallahu anhum wa Rahimani warahmahu mukmulu jamian lamiah koli adin majalun fi anahu yasid wajibus maka jelas di sini tidak ada kesempatan bagi kita semuanya untuk ya yasid wajibus untuk menambah-nambahi maupun mengurangi agama ini wajah tarik dinas pemurah yang mengadakan perkara-perkara yang baru mengadakan penentu Penemuan-penemuan yang baru di dalam agama ini yang diajarkan kepada manusia, yaitu Anha Syirun menyangka bahwa penemuan-penemuan tersebut, ya, adalah sesuatu yang baik. Wa Anha Tukaril Allah bahwa perkara-perkara tersebut akan mendekatkan kepada Syeikh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semu ini adalah sangkaan yang, yang sesat. Wa minhu yajibu ala talib al-'ilmi ida'urid wa fi nafsihi Syai'un yastahsinuhu Ya, dari sini, ya Qawadi wa Aqati fil ada perkara yang sangat besar yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan terkait dengan manhaj kita di dalam memahami agama ini yaitu beliau mengatakan dari sinilah seorang penuntut ilmu wajib untuk ya idaa'a fi nafsihi shay'un apabila terbetik di dalam dirinya sesuatu stahsinu Sesuatu tersebut dia anggap hasan, dia anggap baik Yaya Stasir yes, itu menganggapnya baik Kemudian Talibun ilmu tersebut Seorang penuntut ilmu sunnah tersebut Yuri an-yakulahu ingin menyampaikan sesuatu yang ada dari dalam dirinya tadi Yang dianggap baik tadi Awa yaktubahu atau ingin dia tuliskan dalam karya tulisnya Faalehi maka wajib atasnya ayatura hal-hal dasih waradhi kitabillah maka wajib atasnya ya untuk melihat apakah sesuatu yang datang dari dirinya dari agar baik tadi itu ada di dalam kitab Allah wa fisunnati rasulillah apakah ada di dalam sunnah rasulullah halqalabi di ahadun minas salah ini ikhwan ditambah lagi Jadi apapun yang terbesit dalam pikiran kita Dalam benak kita Sesuatu yang mungkin ya kita anggap itu baik Itu hebat, itu penemuan Itu sesuatu yang ya bermanfaat untuk umat Maka segera Ya sodorkan pikiran kita tersebut Kepada Quran dan Sunnah Adakah dalam Al-Quran? Adakah di dalam Sunnah? Ya, masih ditambah lagi apa? Halqala bi'ahdul binas salam. Ini juga tidak kalah pentingnya. Apakah pernah perkara tersebut sesuatu tersebut diucapkan oleh ya, salah satu dari salafus saleh pendahulu kita. Yang pernah diucapkan oleh mereka. Fa in wajadahu falhamdulillah. Kalau kemudian sesuatu tersebut didapati dalam quran sunnah ataupun pernah diucapkan oleh seorang sahabat, falhamdulillah maka kita bersyukur pada Allah ya, maka segala puji bagi Allah laqad wafaqa lis Maka sungguh talibul ilmi tadi, soal penuntut ilmu tadi mendapatkan sesuatu ya yang e, benar karena sesuai dengan quran dan sunnah maupun ya sesuai dengan perkataan sahabat. Wa amma idza yajidhu kalau kemudian tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam Sunnah, tidak didapati juga perkataan salah atas permasalahan tersebut, faalehi al-yahdar maka wajib atasnya untuk berhati-hati dari perkataan tersebut, ya dari penemuan tersebut, wa anyatain anhada dan agar dia menjauhkan diri dari perkara tersebut. Allah di sesuatu yang terbesit di dalam dirinya, wajalah anda hibit ah dan yakinlah kalau sesuatu yang dianggap baik tersebut adalah bid'ah ah. Ehwani wahatilah rahimukubuhum, timbangannya sangat mudah, ya sangat simple, sangat jelas, ya. Kapan kita akan merasa bahwa itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat sesuatu yang bisa diterapkan di dalam, ya di dakwah di dalam kehidupan kita sehari-hari ya apabila itu ada dalam Qur'an maupun sunnah kalau tidak itu pernah di ucapkan atau pernah dikerjakan oleh sahabat Rasulullah r.a.jum'ain bantu tolak batil -tol -tol ilmi yaitu jadidah, walfad jadidah ya para penuntut ilmu terkadang mereka mendatangkan ibarat ya, ungkapan-ungkapan yang baru walfad jadidah, terkadang lafad-lafad yang baru ya, inilah sifat daripada bahasa ya bahasa itu tidak diam ya, bahasa itu terus ya berkembang, terus bertambah ya, maka tolimpul air menikapi ya perkembangan bahasa yang seperti itu bagaimana ya, berhati-hati Terkadang ada lahafat-lafat yang baru, ada ungkapan-ungkapan yang baru. Waktu akh Tausofihaja, namun banyak para ulama elem ketika menggunakan ungkapan dan juga, ya, lafad-lafat tersebut ternyata itu salah, karena tidak pernah ada di kalangan salafussoleh, tidak ada dalam dan sunnah fala ya'jusa ahadin an yaji bil ibarah minhi maka tidak boleh seorang dalam perkara agama mendatangkan satu ungkapan yang baru yang itu datang dari diri sendiri au yataqa'a wa yata'amma wa yaji bi ma'anin maqala as-salaf wala fahimhu Seorang yang ya menampakkan kecerdasannya, ya mendatangkan sesuatu yang seakan-akan itu dari uh, perkara yang sangat uh, detail, perkara yang sangat mendalam, ya mendatangkan satu makna yang ternyata makalah salaf tidak pernah diucapkan oleh salafus sahabe, walafrimuha tidak pernah pemahaman seperti itu dipahami oleh salafus sahabe khususnya di bab asma wa sifat. Terlebih lagi, beliau tegaskan ka karena sedang membahas asma dan sifat, beliau mengatakan terlebih lagi karena sedang membahas apa? al-asma' dan al-sifat. 'Alayni min an yaqula kalimatan lam yaqulha Agar berhati-hati jangan sampai mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh pendahulu kita minasalah fi shalah di kalangan salafus saleh. Oleh karenanya bermasalah mengatakan kufitur. Mala nama jal fi an kata Ya. Maka cukup bagi kalian untuk ittabi'u wa la tabtadi'u. Ya ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan jangan kalian mengadakan perkara yang baru. Ya sesungguhnya dengan perkara tersebut itu sudah di atas kebenaran, sudah cukup dengan seperti itu sehingga tidak e, tidak dibuka ya majel kesempatan anjata amat finusus untuk memperdalam makna dari nas-nas yang lebih dari pemahaman seharusnya, lebih dari makna seharusnya. Wa naji isharah ila la Seorang yang mensara dia menjelaskan dari asma dan sifat tersebut dengan cara dengan penjelasan yang tidak pernah ada penjelasannya dari salafus saleh. Atau nakula ibarat ma nataqa biha ashalul salih atau mengucapkan satu ungkapan-ungkapan yang tidak pernah diucapkan oleh ashalus saleh. اخوان في الله اعزني الله وعيكم bab ini seperti itu tentunya sangat terbuka lantakannya beliau menyebutkan terlebih lagi dalam pembahasan asma dan asma dan sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ya dan kemudian masuk pada perkara-perkara yang tidak pernah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Ya penjelasan-penjelasan yang sampai mendalam yang itu semuanya ngawur ya tidak pernah ada contohnya dari seorang salih. Maka talibul ilmi harus meninggalkan perkara tersebut. Cukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya apa yang diucapkan oleh para para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa hadhihi qa'idah 'azimah annakala tatulif linafsika al'anan. Ini adalah kaidah yang agung. Dan engkau akan, ya, engkau tidak akan, sesungguhnya engkau tidak akan. Uh, merasakan kesusahan untuk dirimu sendiri dengan kaedah ini. Tetapi kita menerapkan kaedah ini, maka sungguh kita tidak akan merasakan kesusahan di dalam memahami Islam, di dalam memahami asma dan sifat. Khususnya fibah bilasman ibasifat. Au tidak berumahani dalam ayat Qur'an asalasusoleh. Tidak mengharuskan untuk ya mendatangkan makna-makna yang tidak pernah didatangkan oleh asalasusoleh. Tak ada bahada, liana ada musiratu, musilatu, abdal. Ya, tinggalkanlah perkara-perkara tersebut. Ya, dengan ungkapan-ungkapan baru, dengan ya, lalat yang baru, dengan penjelasan-penjelasan yang baru yang tidak pernah ada. Ya, di kalangan salah sesuatu, maka tinggalkan itu semuanya. Karena sesungguhnya itu adalah muzillatu aqdam itu akan ya menjatuhkan seseorang dari kebenaran, menjadikan seorang terpeleset ya, terpleset kakinya dari dari kebenaran, terjatuh dari kebenaran. Wa anta bi afiyatin alhamdulillah padahal engkau wahai penuntut ilmu sunnah ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah engkau di atas afiyah, di atas keselamatan. Ya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamroa'ina waktu kuta bil asar buanu alifin betapa banyak. Kamroa'ina itu ungkapan betapa banyak. Ya banyaknya waktu kuta bil asar sebagian dari para ya penulis di zaman kita sekarang buanu alifin dan juga mereka-mereka mereka yang mengarang kitab. Irtakamu akto penggunaan ni bahasa istilah. Mereka salah ya. Mereka masuk di dalam kesalahan kenapa? Karena mereka menggunakan ibarat istilah. Mereka menggunakan ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah ya, istahsanuha wa katabuha. Mereka menyangka bahwa Ungkapan dan istilah-istilah tersebut adalah baik, sehingga mereka menggunakan istilah-istilah tersebut. Wahyak atau lam yasbiq, ilah khususon fi kutubi ala antoin. Akan tetapi itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak pernah ada, tidak pernah disebutkan di dalam kitab-kitab akidah para ulama. Baik itu ulama, salah mawar ulama, khalaf para ulama setelahnya. Wa hada ini adalah kesalahan besar. Kewajib al-wuquf, kewajiban kita adalah tawakuf untuk berhenti ya dari perkara tersebut. Faqul sayyiduna rafi'u qul hu as yajibu alayna an natajannabahu. Maka segala sesuatu, segala perkara yang tidak pernah Ya, yang tidak pernah disebutkan oleh salah seorang salaf maka wajib atas kita semuanya untuk berhenti untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari perkara tersebut hadza huwa tariqun kenapa demikian karena itulah itulah jalan jalan keselamatan hal nahnu balagna 'ilmus salaf au sawainahum fil 'ilmi ya Kemudian Sayyid Saleh Fauzan untuk mendekatkan lagi pemahaman kepada kita ya agar kita tidak sembarangan lidah menggunakan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang tidak pernah ada di kalangan salafus saleh, di kalangan para ulama ya. Beliau menanyakan apakah ya kita sampai pada satu derajat di mana kita menyamai dengan para salafus saleh ya. Apakah ilmu kita menyamai ilmu mereka? Ya, harta nubarihim firni barat. Ya, sehingga kita menggunakan ibarat-ibarat yang baru, ungkapan-ungkapan yang baru, istilah-istilah yang baru. Ya, bahkan yang tidak pernah digunakan oleh mereka. Wafiqhi anusus. Ya, termasuknya di dalam memahami nas-nas yang ada kemudian kita menggunakan istilah-istilah yang baru yang tidak pernah ada di dalam ungkapan-ungkapan mereka. Ma barang pada hadih kita tidak sampai pada martabat ini. Artinya ilmu yang ada pada mereka, amal yang ada pada mereka tentunya anjiyah, itulah ukhaman mereka sehingga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pujian terhadap para sahabat yang generasi setelahnya para tabiin, generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in, abaw tabi'in. Ya, tiga generasi yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ilmu kita tidak sampai di ya, ilmu mereka, ya, manzilah kita kedudukan kita tidak akan sampai pada kedudukan mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tentunya ini ya e, lebih khusus adalah mengomentari tentang kelompok-kelompok yang sesat ketika mereka sudah menjabarkan tentang asma' dan sifat. Ya nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala banyak istilah-istilah di mereka yang ada namanya ini termasuk sifat wajib ini termasuk sifat apa lagi ya mustahab ya apalagi dan macam-macam yang itu tidak pernah diungkapkan oleh Rasulullah. Ya, ini yang wajib uh, sifat yang wajib bagi Allah ini sifat. Ya, macam macam yang itu tidak pernah disebutkan oleh salah satu salaf itu yang dimaksudkan oleh ya. Mustahil bolehkan bahawa banyak di kalangan uh, para penuntut ilmu yang kemudian salah, bahkan para penulis mereka yang sedang menulis salah kenapa? Karena mereka menggunakan istilah-istilah yang baru yang tidak pernah ada di kalangan salah satu kalau kita kembali kepada pemahaman tadi, maka semua itu adalah ya rahnya hati kita, tenangnya hati kita, mudahnya pikiran kita, ya. Tak kala kita mencukupkan diri dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman siapa? Pemahaman salaf, salafussoleh. Terakhir, summa ibn hum a'mak minna ilman bukhman. Demikian juga bahwa para sahabat mereka adalah para orang yang lebih mendalam ilmu dan pemahamannya dia mengambil dari Rasul karena mereka mengambil langsung dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lahadha yaqul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa laqatana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalu beliau mengatakan tentang para sahabat Rasulullah, "Qula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Azzarun nasi 'ilman wa aqalluhum takallufan." Kaum ikhtiar Rabbullah untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ya. Ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyifati siapa? Menyifati para sahabat. Siapa mereka para sahabat? Ya, diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud mereka adalah ashabur Rasulillah. Mereka semua adalah teman-teman Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah az war nasu ilman mereka adalah manusia yang paling ya banyak ilmunya afzar itu wazir wazir itu diambil dari hujan hujan yang deras ya mereka ilmu mereka adalah ilmu yang paling deras ilmu yang paling banyak ya wa aqalluhum takallufan tetapi ilmu mereka sangat banyak tetapi mereka tidak ada takalluf ya mereka jauh Ya orang yang paling sedikit takaluf apa takaluf? Takaluf itu memberatkan diri, membebani diri sesuatu yang bukan dari bagian dari agama, sesuatu yang tidak seharusnya. Coba kalau kita melihat fitnah-fitnah tersebut yang dikerjakan oleh banyak manusia, ya, itu sebenarnya bukan bukan buat mereka beban. Mereka harus ya mengadakan dengan harta mereka, dengan ya tenaga mereka, dengan mendatangkan macam-macam yang semuanya adalah beban buat mereka semuanya. Padahal itu ya tertolak tidak akan sampai kepada Allah. Ya hanya kembali kepada mereka sendiri. Mereka mendapatkan dosa bahkan dari perbuatan tersebut. Ya, para sahabat dia ya, demikian. Ya, sehingga jelas dari sini Bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah manusia Yang paling berilmu Tapi mereka adalah manusia yang paling sedikit takal -luf. Paling sedikit rasa Yang terkumpuli dengan agama ini Kenapa? Karena mereka mengambil langsung dari Rasulullah SAW La yataqallafuna Wala yataqa'aruna khil alfa' Mereka tidak takalluf, tidak membani diri wala yataqa'ur. Mereka tidak mendalam-dalami. Ya fil di dalam mengucapkan lafaz-lafaz wa inna ma yakhuduna min muqtadha alkitab wasunnah. Tetapi kalimat dan ibarat yang mereka gunakan adalah semuanya adalah sesuatu yang mudah yang itu merupakan keharusan daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya apa yang mereka ungkapkan itu adalah apa yang dipahami dari Al-Qur'an dan Sunnah keharusan yang dipahami dari Al-Qur'an dan sunah biduni takallufin wa tashqikin lil ibarat harus membebani diri memberatkan diri ya dengan menyusahkan diri dengan ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan sebutan-sebutan yang itu tidak pernah ada dalam, di kalangan para salafus yang tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dan sunah Ekuanifila azza ni allahu iyyakum ya ini tentunya ya antum akan semakin paham ketika mengetahui bagaimana perkataan di luar sunnah orang-orang yang ya menafsirkan asma dan sifat Allah subhanahu wa taala yang mereka tidak bermakna salah maka sungguh di situ akan didapati apa yang disebutkan oleh saya solih falz dan yang ada pada mereka sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh para sahabat para salafus saleh, bahkan tidak pernah ada dalam kitab-kitabnya para ulama ya itu mereka gunakan ya di dalam ungkapan-ungkapan mereka sehingga uh, disimpulkan oleh Rasulullah Kausan bahawa itu semua adalah takalul sesuatu yang beratkan suatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ehwal ini wa filah, alaikum Kajian kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT wa taala kita, muatkan akidah kita, jalan kita, ya metode hidup kita di dalam menempati agama ini dan terus istikamah di atas manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya, para, sahabatnya, para sahabat yang waratsah mudah Mudah-mudahan kita menyekumpul di Allah SWT wa taala dalam surga-Nya. Allahumma amin. Subhanallahi wa bi'amrika asyhadu alla wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.